Inna alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluh biznëru jemi në vazhdimin e shpjegimit të shpjegimit të akides tahawite te imam al-Tahawit dhe kemi mbytur edhe fjalën që thotë folim al-tahawiyyu ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر من ابصر هذا اعتبر والعالم مثله قول الكفار زجر عالما انه بالصفات ليس كالبشر folim al-tahawiyyu edhe kush e përshkruan Allahu me një precizive të krijesave ka bërë kufër do dhe kush e shikon këtë do të marrë msim domodin kush kush i lidh zonë këtë do do kuptoi për këtyre do dhe duhet të argonë në fjallë e, e mëzë besintarëve dhe cilëve përshkojnë Allahun duke, duke përjesurat më kryesat dhe ma anësaj duhet duhet kuptoj që cilësit e ti nuk janë cilësit e kryesave argumentë përten shum, të shumë ta, për ma nuk përsa dhe në hytbe për këtër që fele Allah më dhore, lejsi kemi të lishej, nuk ka si jesgjë lemi këllu kuhon në hadë, nuk e që bërë bërë bërë më të askush hëllë të alëmë lë usëmije, Edhe argumentet shumë dhe të cilat të regojnë që Allah më, nuk është i barabar me kryeset Allah subhanët të ala nuk barazo me kryeset e ti Edhe nuk për njësot me ta Allah subhanët të ala është kryusi Kërsi kryeset janë në dorën e ti e veti ka kryuar ato Ata janë të, të, të, të vëbekt Janë nevojtarë për Allah Kërse Allah më dhurë nuk ka nevoj për askënd Më pas të të shihëm Imam Tahawi thot ohruja hak li ahli al-janna be gayy hada wala kayfiyya kama nadqa bi kitab kitab rabbina thot edhe shikimi esh hak per banor te xhenetit tu kalon sheu ne nje çeshtje tjetër qe esh çeshtja e shikimit Allah subhanahu wa taala u banor te xhenetit ne kemi forfa dishikur per te çeshtje dhe me qesheu per kjo po fletso do flasim forse se do t legut disa argumente ne lidhje me te çeshtje Thotë shikimi i Allah subhanu e ta'ala është hakë përbanuar të gjenetit Bi ghejri i ha të tinu e la kefie pa përfshirë atë dhe pa thënësi Për këtë gjë ka të reguar Kurani në libri zotit ton Në edhin që thotë u gjuhë jo midhin na adhira I la rabbiha na adhira A të ditë ka fiturët të ndryquara të këzotit tyre shikojnë Në surën kjama, el kjama Edhe shpjegimi të jetit është ashtu si shka dashu Si shka e, ka, në dashu Allah subhanu e ta'ala dhe ka ditur Edhe antër treguaj gjithashtu dhe hadithe të tjera të, të sakta nga profeti sallallahu alajhi wasallam, e kuptimi i tyre është i qartë, nuk futemi në ato argumente duke i deformuar ato me mendimet tona ose me hamendet tona ose me dëshirat tona. Pastaj thot feinahu muslimu fi dini illa man sallama lillahi azza wajali wa li rasul sibsan nuk mund të shpëtoj një person në fen e tij vetëm se kur ai dorëzot Allahu dhe dërguarit sallallahu alajhi wasallam, edhe dijen e donë dinë çështjeve që ai nuk i di, domthonë e dia dedikon aty që e dinë. Më anto kësaj është ai që do ta tregon një çështje që çështja e shikimit të Allahut subhanahu wa taala na hiret, kjo është para. E tregon pastaj përgjigje kundër atyre të cilët pretendojnë që Allahun më dor nuk shikohet. E tregon që ato që ata i quajnë si argumente, ato në të vërtetë janë dyshime që ata i kanë hedhur për të dyshime apo për të hedhur po asht të vërtetën Kje është të reguar në Kur'an dhe Sunet Ata të, të cilët e muhojnë shikimin Allah s.w.t. në heret Janë gjëhmijet, muatëzilet Khauarijet dhe imamijet Imamijet janë shijat Rafidot Këta janë katër grupët të cilët e muhojnë shikimin Allah s.w.t. në heret Ata dhe janë gjëhmijet, muatëzilet Khauarijet Dhe imamijet Mëndimit tyre të është i refuzuar ma në të Kur'an dhe Sunetet I gjmao të të e se qështje, dhe në veç smaut të sahabëve tabiinëve. Vërtetimi nëse çështja që besimtarët do ta shikojnë Allahu subhanallahu te Hereh e kemi nga Kurani, me Sunetin, gjithashtu këta kanë vërtetuar sahabët tabiinët dhe dietarët e njohur të Islamit, dietarët e hadithit, madje dhe të gjithë grupet e tjera dhe grupet e humbura përveç këtyre katër grupeve që tregova. Edhe kjo çështje, çështja në mundën e shikimit të fytyrës së Allahut subhanallahu te Hereh është Nji prej çështjeve më madhështore taqitës. Është një prej çështjeve më madhështore taqitës, sepse në të vërtetë, domthonjë shikimi i Allahut Subhanetaual në xhenet është fryti, domthonjë fryti më i mirë i pemëve të mira që bëjnë besimtarët. Edhe shpërblimi më i madh, të cilin ju dhuron Allahu mëdor besimtarëve në xhenet, është shikoi i Allahut Subhanetaual. Kjo që e mohon dhe gje kam ka mohuar ka gjën më me vlerë që dhe dh dh dh dh dh përjetëm besim gjenet, të angjën e të shikimin fiturës Allah subhanu ta'ala. Dhe me dërëtet që ata të cilët e muhojnë ataj e njërës të privuar për iksa e mjërësie më dhështore, ataj që e muhojnë shikimin Allah subhanu ta'ala në herëtë. Shem ka të rëgohër të argument që Allah subhanu ta'ala shikohet dhe shikojnë besim taret, ajeti që thotë u gjuhu, jo me idhin nadhira, ila rabbi ha nadhira. Tho të adit ka fiturët e ndrytora Tek zotit tyre thot shikojnë Dhe kjo është një nga argumentet më të qarta Në lidhje më të qërështit Si dhe të rëgojnë më në mënyrët qartë Qepesën tartë Do të, të, të shikojnë Allahus mëhanu ta'ala Pra në edhe fiturët e ndryquora Në shikimi i Allahus mëhanu ta'ala Uhej dhe Allahus drit për drit e sti Pra në edhe ndryquonën fiturët e tyre Grupët e humbore kanë deformuar Këta argumentë At çonë doon këtu, u xhu jo me një nadhira, a ditë ka fytyrë të ndriçuar, ila rabbiha nadhira, nadhira, këtu thonë do thotë muntelle, muntadhira, muntadhira do të presin. Domethën a ditë ka fytyrë të ndritur që presin zotin e tyre. Presin për çfarë presin? Domethën del del ai denë okuptimi i vërtet domethën e para, dhe e dytë domethën ata i bëjnë sikur besim ndaj priskan. Se çka presin, i zoti di. Dhe dhe në presin, një koj që dhe më thënë në gjenet nuk ka pritje Nuk ka dhe më thënë në gjenet, dhe më thënë në vërshisi, lodhje, pritje Si presin njëri zërra dhe në maradho ose, ose si presin një gjukimin 50.000 vjet Për kundrazi besimtarët Nuk ka në tje më pritje Por ka vëtën mirësi për Allah s.w.t. Edhe nuk ka më keqë për fejnë Sesa deformimi i argumenteve Më thënë, kur njëri ju deformon Argumente të vetare, k kuqhta të deformoj këto argumente të qarta që flasin për shikimin e Allahut të ëmpërtuar, që janë shumë të qarta. E çfarë mund thotë pasor argumentet që flasin për për ingjallin, për xhenetin, për xehnein, për llogarinë? Ato janë më të thjeshta për t'u deformuar për këtyr, shqip i vit domethë që më mohu të gjitha pastaj. S'ka gjë tjetër. Edhe domun feja, domun nuk mund të shkatrohet në në ndonjë formë, më shumë se shkatrohet me deformimin e argumenteve për të formuluar argumenti i tij që lloj më dhuro ka zbyj një argument që të kuptohet për një ditë diçka që është qartë, duket me argumente, i thotë jo, nuk ka këtë kuptim, ka kuptim tjetër, dhe në, cjarë, në koptimi, të cilin ndjen një lloj kuptimi, të cilin un simen simen ndjen dëm nga peshti. Simen ndjen dëm nga peshti. Kjo është ideja. Thot ul ila rabbihana nagira, tek xodëtyrat u shikojnë, ky është kuptimi i vërtetë i ajetit, edhe Të malli kuptimin i kanë dhënë najetit dietare të tefsirit e esunedit, po të shikosh dietare e esunedit, të gjithë dietare e esunedit paprastin që kanë fol rreth jetit, kanë treguar që ky jet tregon që besimtarët do ta shikojnë Allahu subhanahu te ala në xhenet. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë është fjala e Allahut që thotë lahum ishauna fi waldeina mazid, ata kanë atë çfarë do dëshirojnë në xhenet dhe ne kemi për ta shtesë. Ka thënë Imam Taberi. Ka thënë Ali ibn Abi Talib dhe Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, thotë stresa është që ata do shikojnë fytyrën e Zotit të tyre azza wa jall. Ky është kjo është gjithashtu kjo, domethënë ky shpjegim në këtë ajet pikërisht në ajetin e sures Kaf është treguar nga Abu Bekir radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka thënë Allahu madhull në një ajet tjetër, pa të në surën Yunus, lil ladina ahsanu lhusna wa ziada. Por ata të cilët kanë vepruar mirë, ka mirësi, ka dhe shtesë. Edhe këtë ajet e ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ne ka treguar që mirësia, xheneti dhe shtesa është shikimi i fytyrës së nderuar të Allahut subhanahu wa taala. Kjo e ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe kjo e kanë shpjeguar edhe sahabët radhiyallahu anhum. Transmeton Imam Muslimi në librin e tij saq nga Suhebi se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam këndoni këtë ajet Për ata të sirët ka me pruar mirë, ka mirësi, ka dhe shtesë, nësurë njunus, dhe tha Kur të hynë banorët e gjenet në gjenet dhe banorët e zjarët në zjarë, do thras një thirës dhe do thotë, o banorët e gjenetit Ju keni të kallon një premtim të cilin a i dëshiron tua mbaj tani Dhe i thonë, që fështë që shky premtim A nuk në i ka rënduar për shore tona A nuk në i ka zbar dhe për fytyra tona A nuk në ka futu në gjenet a nuk na shpëton nga zëri i xhehenemit, edhe atëherë Allahu i madhuar zbulon perden, perden dhe e shikojnë atë, thotë nuk u dha atyre ndonjë gjë më të mirë sesa edhe më dashur për ta si shikimin e fytyrës së tij dhe kjo është shtesa. Kjo transmetohet në hadithin e Muslimit, kjo është shtesa, domethënë që ka treguar Allahu i madhuar në Kur'an. Ky është shpjegimi i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi ve sellem lidhë me jetën. Kjo është më qartë se kaç nuk ka ku të vëjë hadithin më se hadithët më së saktë. Gjithashtu do të thonë një shpjegim të tillë të këtyra jeteve ka dhënë Abu Bekr radhiyallahu anhu, Hudhaifa ibn Musa al-Ashari ibn Abbas radhiyallahu anhu, etj. Ky ishte argumenti i tretë që tregonin që besimtarët e shikojnë Allahun mëdor. Argumenti tjetër është fjala e Allahut mëdor që thotë: "Innahum ar-rabbiy yawmin la mahjubun." Përkundazi, ata atë ditë, atë inna rabbim, atë ditë janë të penguar, do të thonë në pej me perde. Prej zotet tyre, penguar me perde prej zotet tyre Me këta jet është argumentuar imam shafiu që besintarë do të shikojnë Allah në, në gjënetët E kam përti imam shafiu për këta jet edhe ka thënë Për deri se Allah i madhore i pengoj atan nga zemrimi që kishtë kunderit tyre I pengoj që të shikojnë këtë tërgojnë që besintarët prej të cilive a ishë i knaqur Nuk ka përti penguar që të shikojnë në ta ky është domosdoshmë një parargument që ka treguar domethënë lietarja gjithashtu që besimtarit që edhe po ta shikosh me vëmendje vazhdimin e jetës të surës Mutofifin, ky është në edicion Mutofifin. Këtu bëhet një kuptuar i qartë. Allahu më dhuron këtu për besimtarët thot: "Kel laina marbim um yomil la mahjubun." Kurse për besimtarët thot: "Ala al-raiki yanzurun." Që do ta ja unul në raik, e në raik do thotë. Po kam shëguar ju ke, kemi pole ato figurat nuk nje në qaimet, është si tipi privat i me, domethënë me kornizë lartë, kjo me, me sipëçatie prej për hure, me copet të dhënë rraf, që kta e kanë përkthyer koltu, por nuk quhet koltu në të vërtetë. E rëndësishme është domethënë që ë e... Allahu më dhuar ka thënë për besimtarët, mbasi tregoj për mos besimtarët, në shomut ofifin që ata janë të penguar, thotë për besimtarët, ata janë në këto, në këto tre vatra të tyre dhe shikojnë por nuk e ka treguar se çfarë shikojnë. Edhe këtu ka thënë Ibn Qayyim, thotë tek tenoni e tij, ku është figuruar kjo çështë e shikimit të syrës së Allahut subhanuhu te, thotë O ta shikosh vëmendjesot Ibn Qayyim, kuptimi i fjaleve të tij thotë kur Allahu më duhet tregon mësipër pemë besimtarët, thotë se ata nuk e shikojnë atë me vëmendje, por besimtarët thotë shikojnë, por nuk e tregon se çfarë shikojnë, por pse kuptohet se ata shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Thotë innal ibrahe lladhe fi naim ala alaraiki yanzurun ta'rifu fi ujuhi nadrat an naim thotë pot njerë dhe mirëja në mirësi thot. Ata janë ulur në këto në krevatodë tyre, shikojnë. Ti thot dallon nga fytyrat e tyre thot ndriçimin e mirësisë. Kush e thot tu kurse te surja te surja kıame thot uju yomid nażira, a ditë ka fytyrë të ndritura. Ktu thot, tu tregon fillin e var shikimin që shikojnë kur janë ulur në në, në, në proto krevatodë tyre dhe shikojnë, e, thot pastaj ti dallon nga fytyrat e tyre ndriçimin e mirësisë, kurse te surja qiamet thot ftyrëtoja e ndritura tek zot i tyre po shikojnë. Do të po ti krasosh dyja jetë kornorë, të dyja. Të sus krijam, suren Mutafin do shikosh se ato do u tregojnë të njëjtin ide. Ftyrëtoja e ndritura thot këtu dhe shikojnë, nuk tregon se çfarë. Kur sa ti thot ftyrëtoja e ndritura sepse shikojnë zotin e tyre. Por kjo tregon domosdoshmë që besimtarët e shikojnë më dhe më këtash argumentuar gjithashtu dhe Mutaim që besimtarët e shikojnë Allahun subhanetale, kur Allahu më duke treguar më sipër, që mos besimtarët nuk e shikojnë sepse vendos Allahu perde që mos e shikojnë ata. Pastaj Ka të rëgurë, ka të rëgurë dhjetarët Që grupe të umbër, apër të të muatë të zilet Kanë përmëndu një argument Që ata pretendojnë që Allah i madhuru nuk shikohat E kjo argument është ndodhia E musës alës salatu a selam Kër vajtë në malin të ur Edhe i thëtë Allah u të madhuruar Kale Rabbi erin i ndur i lejt Thëtë Allah ma mund thotë të shikojt Kale lën të naran Nuk e për të më parë Kta e moru të thënë nuk e për të parë, e thënë kjo, domethënë nuk e më parë do të thotë që kurr nuk e për, mpar, dhe dhe që nuk e për që në të parë. Nikoi që ai e kërkoi në atë moment. Dhe Allahu ju përgjigj në moment që në në këtë moment që kërkonte nuk e për nuk Musa, që, Allah, të parë. Nuk është se Musa ia kërkoi që Allahu duhet të shikojë një herë për herëve dhe i thotë nuk e për mpar, kur. Nuk dhe pa të parë kurr. Domethënë po të shikosh me mendje, është biseda, domethënë që bën Allahu me Musa në moment. Musa kërkon moment, Allahu më nuk e për mpar, të parë dhe pastaj i thotë Me gjithë atë të të shiko malin, po që e se malin e përballon shikimin tim ke për në parë. Nëse e përballon malin. Edhe kërë Allah më dhurë të zgullu malin, u pëpluhur malin, edhe atë e mundës i atë shikët. Kjo është ejti parë që ka marrë dhe të argument që Allah nuk shikohet. Ejti dytë është ejti që të të të dhuru, la, të të të riku, nuk e të Lohen, të për parë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të po diçka arsyë e para si mund mendohet që Musa alaihissalatu sallam që është i dërguar i Allahut ti kërkoj Allahut diçka që është e pamundur ose që është ndaluar do të vërtet se po që se Allahu nuk shikohet, domosë kta pretendojnë që Allahu shikohet as, as në dysian as herë të kurr. Atë Musa sipas tyre që ka që më ditur saktas, ka më ditur se vetë Musa alaihissalam se Musa kërkoi ka Allahut diçka që tha dikën më mirë se ai. Që po të ishin këta sipas tyre që kërkonin se ta e dinë që nuk shikohet. Domthonë kurse Musa domosë nuk ka pas ditë ollje të garku diçka allahu pamundur. Kjo po e ndonjta. E dyta. Po qesë që ishte diçka e pamundur me kuptimin e ndonjë diçka ndaluar, diçka e keqe, e marrë, shikimi i fytyrës Allahu subhanahu wa taala, atë Allahu madhur do ta qortonte Musën siqortoi Nuhul alaihi sallatu wasalam kur i kërkoi Allahut për djalin e tij. I kërkoi që Allahu të mos ta ta falte. Dhe Allahu madhur qortoi Nuhul alaihi sallatu wasalam. Po qesë kërkesa e Musës do ishte e tillë. Do të qërtoj Allahun e dhuar, por nuk e qërtoj. E treta është Allahu i dhuar i thaan nuk ke për të më parë, dhe nuk i tha unë nuk shikojem. Do të ka dëllim do të thënë nuk shikojem, nuk e ke për të më parë. Nuk e ke për të më parë, do të thashë të arden, nuk ke për të ardhën nuk e bën të parë, meqenëse këtë që kërkoj, kurse nuk shikojem, do njëjë është shikimi i Allahut nuk nuk është i thimundur, as edhe kohë, as edhe vend, as edhe ndaj një personi as kokëpush. Qartë? Po t'roj një shembull ti ta kuptojmë më qartë. Shembull. Nëse dini fëmija të thot, dua të hak të sendin këtu. Ka përpara domosdën një copë djathi, ka përpara dhe ka përpara ngjitur të ka edhe një copë sapuni. Qart? Po qesë ti, po qesë do ta tektoj gishtin tek tek tek djathi, tek djathi, djathi hak. E ti nuk dëshon ti avur, ja, ti thuaш nuk ke për ta ngrën. Qart? Nëse posi jesë të të, të sapuni Dosa punë diço është nuk hahet. Çfarë? Kur ka dallim në këtë faj, kur thon nuk hahet, edhe nuk e përta ngren, nuk e përta ngren domoshem nuk ta shleoj. Kurse nuk hahet, domoshem nuk është për këtë punë, domoshem. Kta pretendojnë që Musa doalloh kur i thon Musa Lendi, nuk e për të par, pretendojnë më që nuk nuk nuk shikohet domoshem. Nuk shikohet. Kjo s'është e vërtetë, Allahu nuk e do nuk shikohet. Ose ai do nuk e për të par, domoshem Fushitë të tua, në këtë dënja e kanë pa mund të më shikojnë Dhe ajo që vërtën të lëgjejë është E katërta, thotë Por, shkësi si e lidhë alloj madhuruar Shikimin e ti dhe më thërë Më mundësin e ti me më malin Thotë, shiko thotë tek malin Nëse malin që ndronë, në vëndin e ti dhe më shikosh Atëherë e mandë sajë të regojë që që ka e mundshme Sëpse alloj madhuruar e lidhi E lidhi shikimin e, e, e ti Me dishka dhe thotë, ke p Në më po plështu e kush këpër në parë, në më dhe në ushi koka. Ushi edhe kushti që vendohë se Allah i më dhuruar, është kusht i mundshëm. Po të dojë Allah i më dhuruar e bënd të malin të fëqiri që ta përbëllon të shikimin a lotë. Që të fëqiri që më përshdojgjë a lotë, për që të dojë malin të që ndëroj të që ndëron të. Por Allah i më dhuruar ka këriur kërës në në formë edhe nuk dojë të të ndryshon të edhe në univers, këshu kështë e vendosë, kërjesën tokë, kërjesën nuk e nuk e përpallojnë dhe të Allah s.t. Për në dhe Allah ka vendosë, vendosë përden e ti për e dritej, që mbulon drite në fityrës të ti, se po të zbulon e të do të ditë gjithë gjithë universit. E thot, e lidhi mundësin e shikimin me dishkat mundshme, kjo të regonë atë që, që Allah mund shikohat, jo si shpërndën e në gubë të homëbëra. E gjashta kanë dërguar dietarët, u zbulua thotë zbuloi vallë madhruar perdel malit. Ka treguim Nabasi e zbuloi perdel thotë ë Samaja Gishtit. Ka deportoi në drejtë fatyrës së Allahut, Samaja Gishtit, deportoi domundum dhe tek mali. Do u bë mal plot. Foto e kanë von dietarët. Kur qën ka e mundshme që Allahu ta zbuloj perdel e tij përpara malit. Atëherë kush më kush është më i dashur te Allahu? Një mal apo edhe krisë e ati që janë uljat Allahu që profeti i mirës së mirë nomëriçën besimtar. Për këtë arsye që Allahu Subhanetauri do ta zbuloj periodë i para besimtar, kjo është më parëse sa do ta zbuloj domodin maleve. Që kjo është e mundshme vetëm se ideja është i besimtarë të ndaubët për këtë arsye ata nuk e shkruajnë dot. Prandaj Allahu i madhor i ia tregoi Musës të u^{j} për të treguar që në dynja kjo është e pamundur. E 7-ta. Allahu i madhor i foli Musës. Edhe përderisa i foli, kjo është e mundshme gjithashtu dhe që ta shikoj ë dhe fati është ata të cilët mohojnë shikimin, mohojnë dhe të folur, mohojnë dhe që Allah mohoi fletë kresave të tij. Edhe i lidhën ta më një tjetrin. Ajo që kanë pretenduar ta është fjala len len tarani do thotë kur nuk e për të mbar, kjo nuk është e vërtetë. Në gjuhën arabe fjala len tarani nuk e për të mbar, nuk do thotë kur për për të par, do thot fjesht, nuk e për të mbar, do thotë thjesht nuk e për të mbar. Edhe argumenti për ta është fjala e Allahut që ka thënë: në "Walaytum annahum abadan" ka thënë vlojë mundu për të shifutut që ata kurr nuk e ndryojnë vdekjen. Siç thotë, kurr nuk do të ndryojmë vdekjen. Nuk ka thënë lën lën lën jetën më nown, lën lën domethënë është m, domethënë parafjal që vendoset ë përpara foljeve është mohuese e cila tregon mohimin diçkaje në të ardhmen, një veprimin në të ardhmen. Lën tarri nuk e për të parë, nuk në të ardhmen nën jetëmenon nuk keni nuk kanë për ta ndërruar te te kjo nuk kanë ka ka për ta ndërruar ka thënë Allahu kurr e ka cilësuar thonë fjalën kurr nuk kanë për ta ndërruar ndërruar kurr thotë vdekjen xhi futet e me megjithatë megjithëse Allahu madhëror ka thënë nuk kanë për ta ndërruar vdekjen kurr ata në xhehenem kanë për ta ndërruar vdekjen ka thënë Allahu madhëror katror vetë Kur'an unadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk në xhehenem do thonë mos bisim ta atë ndër taçi futet O Malik dhe i thonë në Malik ku i cili është domethënë rojtari i xhenemit, do i thonë O Malik, e në vdesin neve zoti jon, dounë që gjykojë për ne që të vdesim. Domthonë do të ndrejmë vdekën. Atëherë edhe pse thonë Allahu që kurr nuk ka marrë ta ndrurë vdekën, prapse prapë tregon që ata në nahet kanë marrë ta ndrurë vdekën. Kë tregon që këto fjalë len që kta prandojnë që do të kurr nuk e bën më parë. Kjo edhe sigurt i difuzon në brapa fjalën kurr vetë në arabisht, nuk do të thotë që do, që kjo është kurr. Domthonë Ide eksageres domuthi që këta thjesht domethën filozofojnë, si puna aty ti thoshte filozof filozofoj gomari, edhe një filozofi më angel i pangran. Ngjëson gordi ngord ngore, ngore nga ng të njohuria. Edhe këta nga filozofitë më vëre pasë dalin domoshta dhe i hyjnë në hidhën e xhenem. Kurse argumenti i dytë që kanë përdorur ata, nuk është argumenti i parë, ngjarje Muesi alay sallallahu alaihi wasallam, nuk është fare argument për atë që pretendojnë ata, por kujdesi, ai flet vetëm për atë moment që Muesi i kërkoi Allahut mëdhëruar dhe Allah i tregoi që në dynjë kjo është e pamundur, sepse Allah mëdhuri ka i ka krijuar krijesa në një formë që ata nuk kanë mundësi ta shikojnë Allahun subhanuhu te ala në dynjë. Argumenti i dytë është dhe atu darikul absar, nuk kanë arritur në të shikimet. Këta argumentume ata nuk është se nuk shikohat, patisht Në ai nuk thuhet nuk shikohat, po thot nuk e arrin të shikim. Fjala idrak në gjuhën arabe ka një kuptim më të thellë se sa thjesht shikim. Shikoj, thuash shikoj është diçka, do thuash e arritje e të me shikimin e tij diçka tjetër. Fjala idrak idrak në gjuhën arabe do thot ta përfshish diçka sh me shikimin tënd. Domethën ta kesh përpara syve në një formë tjilë, të tillë që ti e shikon atë nga të gjitha anët, në formë në formë plot. Ky quhet idrak në gjuhën arabe. Dhe Allah i Madhurë ka vohuar që njerëzit të kënë mundësi mundësi në njerëzit për të shikuar Allah në mënyrë totalet pëllatë. Ky shkuptimi. Nuk ka mundësi. Dhe përse madhë dhe shtijet i e shakje madhë sa nuk ka mundësi të përfëshin dhëtë kërjesat me shikimin e tyre. Ky shkuptimi vërtet do në të përfëshin kërjesat me shikimin e tyre. Fjalli i dra kë shkuptimi. Për ndër dhe, Allah i Madhurë ka të reguar në Quran për Musa, nëri, çi shogët e tij thane felamma tara al-jemaani qala ashabu musa inna la mudrakun kjo do kuupan dy grupet grupi mbus me grupin e faraonit thot than shogët e musës ne vet thot domethën na na në mbrritën na arritën në një fjalë mudrakun idrak që do të nuk ta ta arrishta të të përfshish diçka edhe i thot musa alayhi salatu selam jo nuk e nuk ne kan arritur kjo tregon domunë që shikimis diçka dhe ta arrish tash ikosh këtu po përfshirë diva anësh diçka tjetër. Kështu që Musa nuk mohoi shikimin, por mohoi vetëm arritjen e donë e përfshirjes në, në të gjitha anët. Kështu që Allahu më dhuroi në këtë ajet ta treguar që njerëzit nuk kanë mundësi ta përfshijnë atë dhe besimtarë ku do të shkojnë Allahu subhanuhu teala në xhenet. Do të shkojnë, por nuk kanë për ta përfshirë me shikimin e tyre madhashtin e tij. Kështu që do të thonë, çitë gjë është përfshirje me shikim, çitë gjë shikimi. Shikimi është atë që i jep ushtin Allahu robit qose qofshiem në shikim është që njeriu këndësi ta shikojë në të gjitha anët, në të gjitha në të gjitha domethënë të, më thënë, në vardhën e tij, kjo është e pamundur për qjesën. Prandaj thotim la atu derikul abusar. Ndërsa argumentet e tjera, hadithet që kanë treguar që Allah subhanahu taala shikon në hendet shumëta. Pra këtyre ë hadithën mutawatira fatisht lidhen me çëshen e shikimit, hadithën mutawatira e kanë transmetuar mbi 30 sahabë nga profeti sallallahu alejhi wasallam ai sa kushë në zonat e ato hadith ai do mund arrinë në gradë sigurie të plot në 100% që profeti sallallahu me të vërtetë me të vërtet, vërtet profeti sallallahu alejhi wasallam i ka thënë këto hadith dhe i ka shprehur ato dhe ka treguar që besimtarët që i kërkojnë Allahun mëdhor. Po kyto hadith është hadithi buhareri sallallahu anhu se profeti sallallahu se disa njerëz i fam profeti sallallahu alejhi wasallam ai oi dhe gurellot a do ta shikojmë në zonën tonë dinë gjykimit tha profeti sallallahu a A keni vështirësi në shikimin e hënës natën kur ajo është e plotë? Thani jo i dhur Kur'an. Tha, a keni vështirësi në shikimin e diellit kur nuk ka rre? Thani jo i dhur Kur'an. Tha, ju gjithu keni për të shikuar e Zotin tuaj. Hadithi është hadith i saktë të transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. I dashur transmeton ë është hadith më i gjatë, thjesht hadithi i Ebu Seid el Khudriut radhiyallahu anhu të Buhariu dhe Muslimi gjithashtu. I ngjashëm me këtë nga Xherir ibn Abdullah al-Bajani radiyallahu tuhot ishemulur me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e pa hënën kur ishte 14 ditëshë. Është e ke trëgon që hëna 14 ditëshë është më plot se kur është 15 ditësh, kjo është një lloj teorie vetëm që manë, kanë që kanë njëra vendon që hëna 15 ditësh më plot se 14 ditëshë. Hëna e plot është 14 ditëshë dhe jo 15 ditëshë. 15 ditësh ka mundësi të jetë plot, ka mundësi nuk është e plot. Kjo është më betitë pasi kanë lidhje me diçka tjetër. Nëse idejtu është thënë ka 14 ditë se tha, ju do të shikoni zotin tuaj me sy tuaj, sikurse shikoni këtë, thotë nuk keni vështirësi, vështirësi në shikimin e tij. Këtë hadith fashë transpon Muhrimi Muslimi. Gjithashtu është hadithi i Suhejvit që tregon ulart, që transpon Muslimi. Gjithashtu është hadithi i Musa e Sheriu radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Dy xhenete janë prej argjendi, enët e tyre dhe çka bënd atyre, dy xhenete janë prej ari, enët e tyre dhe çka bënd atyre ë thotë edhe ndëmijët besimtarëve që janë në xhenet. Edhe shikimi i të Allahut subhanuhu teala është vetëm t t e shumë, është për djajë madhështisë në fytyrën e tij në xhenetë e Adnit. ë Të hadithe është atësumur burimi u Muslim. Gjithashtu është hadith i Abdul ibn Hatrut. Edhe ky hadith i Adiu është më përgjithshëm, mund ku mund kuptohet për ti që ë mund kuptohet për ti jo i sigurt. Shembëse nuk e shikojnë vetëm besimtarët Allahun në madhërinë ditën e gjykimit, por edhe të tjerët, por këtu bëhet fjalë për paratë të hyrë në xhenet. Hadithi e Adeu thotë, do ta takojnë çdo njeri për yush Zotin e tij, thotë Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka ndërmjeti ndërmjetës dhe as për kthyeshi për kthënë atë, i thotë Allahu madhëruar, "A nuk të kam dërguar profet?" I thotë, "Po." Po Zot, i thotë, "A nuk kam dhënë pasuri?" Edhe nuk kam mëhirsi, thotë "Po Zot." Transmeton Buhariu hadithin. Edhe pastaj tregojnë që ky person nuk هونte, i thët Allahu me dhuratë çdo personi këshme. Eh, edhe kë tregonin që ai do të do të takojë çdo person. Edhe fakti i ditë do të takojë, kanë treguar dietarët, edhe këtë katërbërimën kanë im në noninën e tij, në poemën e Xhanerit, ka treguar domthonjë që takimi i Allahut me Xhmaun e dietarëve të hadithsunedit është shikimi i tij. Ku ka treguar Allahu me dhun Kur'an, ai thët domthonë për takimin e Allahut, kuptimi i saj është që do ta shikojnë Allahun, apo do të flasin me ta. Ky është kuptimi i takimit të Allahut me ta. Kështu që janë treguar rreth Mbi, domethënë, ne kam treguar mbi 30 sahab hadithe, të cilat tregojnë në më mënyrë të përërt që besimtarët do ta shikojnë Allahun subhanuhu teala. Kjo hoje domethënë arkide e rrisur e xhamit. Tashti, ë ka për grupet e humbura që janë përshumë e xharit. E xharit e e panojnë që besimtarët do të shikojnë Allahun ditën e kry. Ne treguam zonë parë se kujtohet. Grupet që e mohojnë që kimin Allahu kushë nën xelmiet, Mu'tazilet, Khawarijite edhe imamiet shijat kurse eshari nuk hyrto eshari e panoi e panoi qe allah u shikohet ipo çudihetyr esh ata jan shum punditor sepse ata e panoi qe allah u shikohet por mohoi qe allah u zhart mohoi qe allah u zhart kurse muotezilit nuk e panoi qe allah u shikohet dhe nuk e panoi qe esh lart do muotezilit ngan logjike jan mbet logjike se eshari sepse muotezilit nga qe e dinin qe po ta pohonin shikimin e allahut duhet panoi qe esh lart Përrhe dhe mohu edhe këtë. Kur zehërit e parlojë që Allahu shikohet, por nuk e parë që është ndarë. Por logjikisht, nëse do themi që Allahu shikohet, në cilën do të shikohet? Në cilën do të shikohet? Normalisht ndarë, kjo është vetëm një anë që është anë që përshtat modësisë së tij. Kurza ato thon shikohet, por jo në ndonjë anë. E thot e, e, Ibn Abdul Aziz al-Hanefi, shpjeguesi i aqez Tahawiya thotë, kurdë kush thotë Ti shikojt, por jo në dënia, ai do të gjithari shikojë dhe një logjikë veç, nuk është nuk është mrequn gatrot. Ai që thotë shikojt, por jo në dënia. Për ne të mua të ze, uan kthyr përgjithë, do të thotë ç's kjo? Po shikojt, por jo në dënia. Po çesë të poshtë shikojt, do të thojë është lart. Po çe ose për ndryshe, domun oh e fahrt, nuk është lart, as nuk shikojt dhe jeri hat domun. Sipas tyre domun, pse kjo rahat, rahat për xhenem. Po ideja është domosdhem që nga ana logjike, muan të ze kanë hens ro ma në menjëherë më, më pakon drejtore se, shari, se shari pa vërdet, e sharit, ose e sharin ka shumë kundëdita për arsyesa të apo një të vërtet, por ajo vërtet di çon një të vërtet tjetër, ata një të vërtet e pohojnë, e prandaj bën kundërditor. Ë, uh, thotëu, uh, shikimi është i vërtet për banorët e xhenetit. Dom Imam Tahawiu këtu ka treguar që shikimi, shikimi Allah i Allahut shëtaj për banorët e xhenetit. Edhe prej sa e kuptohet që ai mohon shikimin e Allahut më dhuar për të tjerët për mosbesimtarët ose për munafiqët. Fatikisht, për këtë çështje ka tre mendime dietarësh. Ka tre mendime dietarësh. ë Mendimi i parë është që ato do të shikojnë vetëm besimtarët. Mendimi i dytë është Mendimi i dytë është që ato do të shikojnë të gjithë njerëzit që do të jenë në fushën e mahsherit. ë Dhe mendimi i tretë është që ato do të shikojnë vetëm besimtarët dhe munafiqët. Edhe edhe këtu ka, domthonjë është çështje istihadiye, kjo çështje është çështje istihadiye. Shehulli themtimi i imin me të çështje ka shkruar një libër të veçantë, të vogël të madh, një libër me këtë çështje pikërisht. Ai shikon mosbesimtarët Allahun deri në gjykimit dhe ka treguar që kjo çështje është çështje diskutueshme dhe arsye pse ka shkruar të librin të imje ka qenë sepse inkadhu një pyetje nga Bahreini, është një një zonë domthonjë te Arabët. Edhe kanë treguar domosigë njerëzit ranë kontra ditë që ai shikon mos vizitantar të Allahu në mëdhuar dhe shkuan ishin gati duke u vrarë me një tjetër për këtë çështje. Duke u vrarë me njërin gati për këtë çështje dhe tregon 20 centimë që këtë çështje nuk duhet të çojë vizitantar drejt të, të pikës se kjo çështje ijtihadije. Kjo çështje është e fshehtë. Dhe çdo njëri për për për, për dy palë që thonë shikonu më nuk shikon kanë disa argumente që mund të kuptohet për dy kjo ose shikimi ose mos shikimi. Është një mënyrë që kjo dhe çështja çështja nuk është kjo hynte çështja kidës, por çështja kidës cili diet n... dietar ka më shumë se ne, ka tërgohen, ka më e e i mendim. Por ne këtë tregonin që ka çështja kidës se ti diskutosh me dietarëve dhe ka çështje që nuk janë diskutuar. Dhe kjo është për rasteve që tregon që njeriu domethënë n... mund tolerojnë të, nëse dikush ka mendimin tjetër të çështje që është e, e panumshme dhe nuk nuk qortohet asu çuditë të gjasa si humor më radhë. E, e dietra është që dietarët e islamit kanë rënë dakord të gjithë në çështjet tjetër që, që kanë lidhur me shkimin e Allahut subhanallahu te qas kush nuk e shikon Allahun në toje. Edhe për këtë kanë rënë dakord, edhe për këtë ka argumente, para argumente më të qarta është hadithi të Djalit, shumë hadithe që vjen për të Djalit, në cilin ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selam që thotë ku për të Djalit thotë ve dijeni se ju nuk keni përpara Zotit tuaj derisa të, të vdisni Sei që mos mashtron njeriu, thotë se ky mundet Allahu duke shkuar që bën mrekullie me radhë, Dejali bën gjëra të jashtëzakonshme, por nuk keni për ta parë, sot i thuhet asot Disni. Dhe kjo tregon do një që njeriu, domethënë nuk ka për të parë në dunja. Prandaj kush pretendon shikimin e Allahut në dunja, ai është, domethënë do apo s'do ai është prej ushtarëve të Dejalit, sepse ata pretendojnë që Dejali, Dejali është Zoti dhe shikojnë në dunjë dhe nuk ka kontradiktë në me dietarët e sunetëve të xhamatit. Qallahu nuk shikon dynjën, përveç se për profetin sallallahu alajhi wasallam është diskutuar kjo çështje a e ka parë profeti sallallahu alajhi wasallam munduon dëjon. Kur u jiten me arrafshme atë. Edhe ajo që treguohet nga Aisha radhiyallahu anha që kjo gjë nuk ka ndodhur. Madje tregoj që me Sruku, te pyetja Aisha e i tha a e ka parë Muhamedi zotin e tij? Edhe ta Aisha thotë mundon qesh mishi përse që po thuat. Thot kusht të regon që Muhamed i ka parë zotën e ti e i ka gënyër Transmeton këtë imam Bukhariu Muslime dhe Mehmed dhe Kusht për dëndon për të se Muhamed i ka parë zotën e ti dhe i ka gënyër Dhe, dhe kësh mendimi dhe më thëni Në grupi djetarës hadithet fikut Ndërse Ghajim Nabas ishtë transmituar që profetit së rasëm e ka parë Allah në madhuruar Mirë po thuhet se ka parë me sytë e tij me këtë transmetim që tregon që ka parë me sytë e tij transmetimin e djoput, nuk është sakt. Nuk është sakt nga Ibn al-Abbasi që ai domethënë ka thënë që profeti Sallallahu Alejhessalatu Vejellem ka parë Allahun më e Madhhur me sytë e tij në mirazh, nuk është sakt. Por tregon se ai ka thënë ka parë me zemrën e tij tashkimin, zemra se është domethënë çështë besimi, nuk ka lidhje me shikimin e, e syve. Kurse ne diskutojmë këtu shikimin mësut, e sy, kjo ndëjë, ky lut transmetim nga Ibn al-Abbasi është i dobët, nuk është i vërtetë. Kjo që, që mbas kësaj dhe më vonë që në të vërtetë nuk ka kontradiktë me dietarëve, 2400 cm është volum total, vallëmijë jashtë ka treguar që nuk ka kontradiktë me dietarëve, të heni sonetit që profeti sahet nuk e ka parollonë madhuar me sy të tij, por edhe është diskutuar me sahabë është ai ka parë me zemrën e tij apo jo, edhe vërtet e vërtetë është loj, që shikimi me zemrën është një lloj, domethënë çështje ka lidhje me besimin, me dritën e besimit, me, besim, me radhë nuk është shikimi ky ai shikimi përsinë flasin dietarët, në të vërtetë Kjo e ishtë dë më dhe në qështja e fundët njëdhe me sot Me ka që mbjodëm Allah është për e njëtjë